Salmul 75. Cunoscut este în Iudea Dumnezeu, în Israel mare este numele Lui, că s-a făcut în Ierusalim locul Lui și locașul Lui în Sion. Acolo a zdrobițării arcurilor, arma și sabia și războiul. Tu luminezi minunat din munții cei veșnici, tulburatu sau toți cei nepricepuți la inimă, dormit au somnul lor și toți cei războinici nu s au mai găsit inimile. Decertarea ta, Dumnezeului lui Iacob,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 celui înfricoșător și celui ce aduhurile capeteniilor, celui înfricoșător împăraților pământului.